Тим часом до зали зайшли поліцейські. Що тут відбувається? Таомі кинулась до одного з поліціянтів. Хочете заарештувати? І Ірвонула кайка з рук. Це вже було занадто. Поліцейські такі скрутили Таомі, доставили в дільницю і ж тим часом зробила заяву для преси. Вона негайно подає на місць Таомі Рембел до суду за образу честі гідності. Ця подія миті облетіла світові змі. Звичайно, Таомі Рембел відпустили навіть без сплати застави. Вже ж вона була іноземною громадянкою. Та й на її захист відразу стали кілька впливових людей Франції, від діячів модельного і шоу-бізнесу до політиків. Вони аргументували, ця витівка Таумі – суто жіночий вчинок. Але перечуття чергового, ще більшого скандалу, пов'язаного з Таумі Рембел, знову витало в повітрі. Тим більше, що на запитання, коли вона подаватиме до суду, Іветта Сімпсоні сказала «Негайно, завтра ж. Цього разу це їй так не минеться». Я звернусь до Американського суду, а він, я гадаю, панове, вам це відомо, справедливий та неупереджений і не зважає на імена. Розділ п'ятий. Іван. Боляче писати, як двоє стоять одне проти одного. Іван і Тамара. Дівчина дивиться на Івана незмигно, Іван же навпаки кліпає очима. І він першим не витримує. «Там дєдько метро», – каже він. «Вони вдвох з мамою сидять. Дєдько метро нагнав, – каже, багацько самогонки. Та йому нема з ким пити. Він хотів мене пригостити, а мама кажуть, що мені не мона». «Чого не мона?» – спитала Тамара. «Бо мама боїться, що я стану алкоголіком». «То й що, У нас усі алкаші, а хто не алкаш – п'яниця». Гі-гі, а я часом до дядька Митра ходжу і краду горілку. Іван дивується, як то? Хіба можна красти? А вже ж можна заспокоює Тамарка. Я ж не просто так краду, а для льоськи шатрового. Збутля надливаю, трохи часом у блєшку, а то й у банку. Дядько Митрой не помічає. А Люська любить випити, він мій любчик. Як добре вп'ється, то береться гоцати. Твій любчик? Іван геть спантеличений. Він же свататись прийшов, а тутечки така предебенція. То він на тобі жениться? Тамарка сміється довго і заливисто, хитає головою. «Ні, не жениться, йому мати не дозволить. Боже він не путящий, геть не путящий. Їй теж мамка не позволить. Вони тико так граються. Далі Тамарка вживає вельми некрасиве слово. Іван затуляє пальцями вуха, дивиться, як дівчина смішно розтуляє і стуляє губи. Ніби велика лялька. Потім перестає та робити і засовує до рота пальця. Іван хмурить брови, супиться, міркує. У нього є суперник. Больсько він добре знає. Такий здоровенний бугай з червоним носом. Мав би його набити за те, що любиться з його Івановою невістою, та певне не подужає. Іван дістає пальці з вух, а Тамарка свого все смокчемов цукерку. Не знав Іван, що йому робити. Та таки наважився і підійшов до Тамарки, і сказав, що свататись прийшов, бо мама хоче його женити. «Може, то й треба, тільки в нього є вже любов. Далека-далека. А раз у тому є любчик, то їм робити нема чого. Розійдуться, як у морі. І як у морі...» Тут Іван спинився, бо забув, хто там у морі розійдеться. Винувато закліпав очима. «Хоч, я тобі пісню заспіваю, Іване», – спитала Тамара. «Хоч, про два дубки?» Люська, як п'ється, любить її співати» а то і двох співаємо, а часом і в трьох, з Петром Генделиком. Іван закліпав ще швидше. Петра не міг пригадати, великий він, високий чи такий грубенький, як Бочка. Подумав, що світ якийсь не такий. Може, й Петро у Тамари Любчик, як і Льоська, то їх виходить троє, а троє женихів – забагато. Тут із хати вийшла жінка. Десь Іван її бачив. Гоу! Тато ж та марчина мати. Іван зрадів та туточки засоромився. Даразь тіточко. А здоровля тобі, сказала тамарчина мати. Ба то ж ніби Іван з кукурічок, Митрів Свояк, у гості прийшов. Іван закліпав очима сказати чи не сказати про сватання. У гості, але не тико до Митра. А до кого ж? До вас. До нас, то заходь до хати. Дякую, може, я маму свою покличу то вийти з мамою Панаскою прийшли, то клич. Іван вирушив до дядька метра через хату і його подвір'я. А в хаті сиділи метро і мама Панаска. Метро таки вгостив родичку самогонкою. Мама Панаска жалілась на долю дітей і, звісно, на Івана. Мама казала, що Іван добре, хлопчисько, та не слух. Слова вилітали з її рота, цілували губи і летіли до Івана, сідали на його долоню і щоки метеликами. Мама ж йому схожою на поранену сиву голубку. Її підбите крило лежало на столі і теж просилось полетіти. «Добрий неслух», – подумав Іван, і йому захотілось тутечки в хаті затанцювати. «Ходімо свататись, мамо», – сказав натомість Іван. Мама підвела на нього очі. У них сиділи два маленьких равлики і простягали ріжки, щоб погладити ними Івана. «Ой, горе, мені горе», – сказала мама Панаска. «І тутенькі горе, і вдома, бо...» Якби я мала людського сина, то би хіба з такою невісткою ходила свататись? Та нічого, – сказав посол Вілодєдько Митро, – нічого. Я тобі скажу, панаско, що двоє дурнів часом важать більше, ніж її розумний. Ота Марка хоч і гуляща, та з мухами в голові, але роботяща. Голи на неї хвалиться і правильно хвалиться, тому ще вип'ємо. Проте мама панаска більше пити не схотіла. Іван усяв її під руку і повів з хати свататись. На сусідському дворі вони довго цілувалися з тамарченою мамою Оленою, котра, видко, дуже десь стріньки насоловілася. Так довго обіймалися, цілувались та казали одна до одної золоті слова, що Тамарка шарпнула Івана за рукав Ходімо. Куди Іван подивився, не розуміючи. Та хоча б до лісу, он тудечки. А свататись я ж того прийшов, без нас хай собі. Тамара пирснула, тоді простягла другу долоню і здмухнула невидиму пушинку. «Бачив?» – спитала і захихотіла. «Що?» – не зрозумів новика Іван. «Зозулька до Верію полетіла», – сказала Тамарка, – «і нас за собою кличе. Вона взяла Івана за руку, чіпку, аж кісточки захрустіли, і потягла за собою. Ліс, який був справді неподалік, вибіг їм назустріч. Куди вони оглашенні? Олена хотіла сварити і скричати, аби вернулись. І панаска хотіла та мусила витирати заслинені поцілунком та марченої матері губи. «Хай!» – зрештою сказала вона. «Хай собі! Діло молоде!» «Хай собі бігають!» – згодилась Олена. «Може щось і вибігають! Ходімо до хати! Там у мене щось є! Ходімо, свахо!» – згодилась панаска. Ліс відразу обійняв і пригорнув двох, що вбігли в його затінок, міцно щеплені ходющими руками. Іван і Тамарка бігли од дерева до дерева і обіймали кожне. На третьому чи четвертому Тамарка поцілувала кору, і Іван, хоч і зерно вздавоване, собі поцілував. Потім вони стали обіймати дерева. Тамара виглядала за берези, тут росли переважно берези та сосни. Високі, знову безгілляча, казала куку, -ку, примружувала промружувала око, хихотіла й ховалась. А тоді виглядала з другого боку. Ніколи ще Іванові не було так добре.